На осінь хата Марії мала знов вікна і двері, а над головою – стріху. Правда, все це не виглядало так, як до цього часу, але жити можна було. На полі зародило, люди допомогли зібрати, сад також допоміг і сипнув овочами. Писала також про своє нещастя Корнієві, і той прислав 25 карбованців. «Висилає тобі, дорога жена, 25 рублей. Писав він, вислав би і більше, да не могу. Не піл, не куріл. Покупіці складав, купи дітям чтонібудь і сама, не простудісь, за некоторое время прийшлю що. І дійсно, за ніякоє врєм'я прислав ще 10 карбованців та повідомив, що в скорості, надіюсь, увідіться, в чому остаюсь жив і здоров. Марія не так тішилася присланими карбованцями, як тим, що скоро побачить свого далекого Корнія. Агнат жив дома. Сидів у шопі, стругав бондурку або читав товсті книги. Скільки він того перечитав. Колись ходив по святих місцях до Києва, Почаєва, кожний раз приносив собою багато книг і вечорами перечитував. Люди казали, що чорну магію чить. Раз зустрів Марію, зупинив її, дивиться і сміється. Що за дивовижний сміх Марія зніяковіла? Чого лякаєся, Марія, питає. А що ж ти так смієшся? Сміюся, а що ж? Що має робити, Марія? Ну, ти не гніваєшся на мене. За що? Ну, як за що? А он говорить, слухай, Марія, знаю, що ти тепер потребуєш. «Хотів би тобі допомогти, у мене ні-ні гнати. Дуже дякую, але ж я нічого не потребую. Я все маю. Ти ж сам знаєш, що я все маю. Я і так не знаю, чим дякувати тобі за колишню поміч. Ти вже досить допомагав мені, а мені треба йти. Стільки тієї праці. Постій, Марія. Ти думаєш, що підпалив я? Правда?» «Думаєш, хитрий такий, підпалив, а тепер з допомогою лізе». «Ні, Марія», – розірвав на грудях сорочку. «Ось тут хрест, клянусь і цілую його. Не я, Марія, підпалив». Марія остовпіла, витріщила очі і позирає то на хрест, то на Гната, а він нічого, дивиться певно і рівно. Чоло зібралося з моршками. «Не ти, Гнати, ти кажеш правду». «Правду, Марія!» – вимовив твердо. «Вірю, я рада гнати. Мені хотілося, щоб це не ти підпалив. Я вірила, що це не ти. Так і слідчому сказала. Знаю, ти добре сказала. Ти сказала велику правду. Ти правдива, Марія. А тому хотів би допомогти тобі. Ніхто не буде знати, ніхто, чуєш? Ніхто, крім нас двох. І я ніколи не покажуся тобі на очі». «Ти ж спасла мене від тяжкої і незаслуженої кари. Ти дала мені можливість ще жити і ще сподіватися. Може, я ще буду потрібним на цьому світі. Можливо, навіть тобі буду потрібним. Хто знає? Хто дійсно може знати?» Мені снився, Марії дивний сон. Снилося, ніби бачу великий темний льох, зовсім темний, так от, що й навіть дивувався, як я міг у ньому щось бачити». І бачив я у ньому, у тій густій темноті, твого середнього сина. Середнього, кажу. Мабуть, у тебе буде ще тільки один син. Так мені снилося. Бачу, значить, твого сина Максима. Він чой стоїть витягнутий, як вояк, в темноті і зовсім нагий, а у руці у нього сокира. Одна тільки сокира. Тримає її, як зброю яку. І думаю собі, що... «Що тут робиш, сину? Чого тут стоїш? Нащо Та темнота навколо, і чому не вийдеш на світ Божий?» А він Марії стоїть майже непорушно, стоїть і дивиться в одну точку перед собою. «Що, думаю, він там бачить? Дивлюся, а там ще одні ледь помітні залізні двері. На дверях багато поржавілих замків, різних, великих і малих, одні подібні на людські кулаки, інші на кусні каменю. Але я знаю, що то замки, ага, думаю собі, так там хтось за тими дверима сидить і карається, то він когось вартує, а снилося мені це у в'язниці, коли сидів за підпал твоєї хати.